פטר. Okay. היה, לי, okay. היה, okay. ‫היה לי חבר שהיה אח של אילן, okay. ‫שהיה אחד החסידים הראשונים שלו, ‫כאילו, והיה לו הרבה כסף, ‫והוא עזר לו מאוד לבנות ‫את הקומונה שם בקוסטה ריקה. ‫יש okay. עכשיו כן. אגב בהודו, הודי, ‫שהוא מאוד דומה לראשו, ‫הוא קצת פחות אקסטרווגנדי, ‫קצת, אבל די במידה. ‫וגם הוא מאוד מאוד מעניין, ‫קוראים לו סאד בורו, ‫יש לו המון סרטים באינטרנט, ‫והוא עוד חי, לעומת אושו. ‫אושו היה, דרך אגב, ‫הוא היה ג'יינה, שזה כת הודית, ‫זאת אומרת, דת הודית, ‫לא גדולה. ‫הוא בוטל את זה לגמרי. ‫מה? ‫ נו, הוא בוטל כל הדתות גם, ‫בסדר, לא, הוא נולד כאילו ג'יינה. מהכת בהודו, כן, וזה משהו שדי דומה לבודהיזם, זאת אומרת, לא כל כך רחוק. כן, אבל הם יותר חמורים, הם מסרו להם לאכול חרקים וזה, הם סתם הם הולכים... הנזרים, הנזרים שלהם. הם הולכים עם כל הזמן על הפנים, שחס וחלילה הם לא יבלעו איזה... והם הולכים עם בשביל לא לגרוך על זה. וג'יינה, אז הנביא שלהם, זאת אומרת, החוזה שלהם... מעבירה, הוא היה בזמן של בודה בערך, והתורות לא נורא שונות, זאת אומרת. יש להם יותר כל העניין של גלגול נשמות. לגמרי. יש להם, כן, יש להם הנהלת חשבונות מאוד מסודרת, כשל הנהלת חשבונות לגלגול נשמות. הם עובדים שהם מטומטמים. מה? בספר הוא כתב עליהם שהם מטומטמים לגמרי. גם כן, בסדר. זה בטח תחרות בין... לא אמור להיות. לא, לא. הוא ניסה לא. להראות איזה חוכמה אני יודעת, אז כאילו לא. ביקשו ממנו לשים איזה כובע. הוא לא רוצה לשים כובע. כאילו, כמו שאנחנו מדים, כאילו הולכים לבית ספר. או צפר. כיפה. רוצ... רוצה שישים כובע כזה, כיפה, והוא לא רוצה לשים כובע, וכולם שמים כובע, והכריחו אותו, המורה שלו הכריחו אותו לשים אז המורה לא ידע מה לעשות, הלך למנהל. זה מנהל קרא לו. הוא שכנע את המנהל שהג'ינגיסים הם מטומטמים, שהעודים יותר חכמים הם שמים כובע. העובדה שהם יותר חכמים הם שמים כובע. אז המנהל סקים והפסיקו להספיק אוכלים <קופאים> בבית ספר. ילד, מרגילה, ילד. לטעמי יש המון סיפורים. מעליו. <laughs> אבל <laughs> בעיניי <אבל> <laughs> המדיטציה <laughs> היא באמת <laughs> עושה, אם היא <coughs> עוזרת לחיים ואני יכולה להכניס את זה לחיים, זה מה יש. כן. כל היתר זה סיפורים. כן. אני יודעת MM> שביום שאני יושבת, אני יותר רגועה, אני יותר מרוכזת, אני חי... אני קולטת אחרת, זה הכל. כן. Yeah. הסיפורים מסביב, אני לא יודעת, זה כבר נהפך למשהו שהוא... פול פולט. אני לא כל כך מבינה אותו. אני למשל רוצה להגיד מהניסיון שלי שהיה לי פעם איזה בעיה ברגל, קבע לי רגל אז אני עשיתי מדיטציה בעמידה <תודה> יום יום חודש ימים עמדתי עשרים רגע חצי שעה ובכן פיפיתי את הרגל ולכן אני אומרת אם אני יכולה דברים להכניס לחיים של הדברים, זה מה שמשמש לי המדיטציה. הסיפורים הם... תוספת סיפורים. מה? לא, את רואה בציפורים? לא שאני אומרת, אני משתמשת זה לחיים שלי. זה חשוב. לא הסיפורים, אני הייתי אומר אחרת, כאילו המדיטציה שאתה עושה עשרים דקות ביום זה מאוד חשוב. כמה זה מחלחל לך לחיים זה יותר חשוב. נכון. אז זה כאילו... נשלחת את זה יותר לחוזה. כן, אבל הסיפורים עוזרים לך. כן. פשוט אתה צריך מוטיבציה. בדיוק, מוטיבציה. גם בשבילי מה שאת מספרת בשבילך זה המציאות והחיים שלך. אבל בשבילי זה כבר סיפור. בסדר. אבל הסיפור הזה מביא לי מוטיבציה. כי אני רואה שאם לך זעזר ולא הוא זעזר וזה, זה, זה, זה מכניס בי מוטיבציה. אז הסיפורים יש להם... אתם מכירים את הסיפור אה, החסידי הזה ה, שהבעל שם טוב, כשהיו באות צרות על ישראל, אז הוא היה הולך ליער, היה שם מקום מיוחד, הוא היה עומד שם, היה אומר תפילה מיוחדת, והייתה יוצאת אש והגזירה הייתה מתבטלת. הממשיך שלו, המגיד ממזריץ', הוא היה הולך ליער, אבל הוא כבר לא זכר את התפילה. <אח> אז הוא היה הולך ליער ועומד שם, וגם הגזרות היו מתבטלות. והנכד שלו, הוא כבר לא ידע אפילו איפה המקום ביער, אבל הוא הכיר את הסיפור. זה גם מספר על הבית של כל... ועל גזריי. זה הגזור הזה הייתי מתרגש. כן. אז... הנה אנחנו פה מסיפים לזה. כן. כן. אז אנחנו... מסיפים זה השראה. אני רציתי... זאת אומרת... בוא נגיד... אני רוצה לעשות עוד פעם איזו חזרה מאוד קצרה על כל המבוא לבודהיזם, וחשבתי שהיום יבואו כמה חדשים, אז אני אנצל את זה בשביל זה. ‫אז נחכה לשבוע הבא, זאת אומרת... ו... ‫-אנחנו כל יום חדשים. <laughs> ‫כן, כן. ‫אז אנחנו נמצאים עכשיו בעצם, ‫אנחנו, אפשר להגיד, ‫אנחנו לומדים את הפסיכולוגיה הבודהיסטית, ‫כשאנחנו כעת נמצאים בפרק ‫שנקרא בעצם... או מבנה הנפש או תהליך התפיסה שזה בערך פחות או יותר אותו דבר ובעצם מה שאנחנו קוראים מה שאנחנו קוראים בטעות בן אדם או אני הוא בעצם לפי הפסיכולוגיה הבודהיסטית הוא לא משהו קבוע, הוא משהו משתנה, נגדיר את זה בצורה הכי עדינה, והוא מורכב מחמישה אלמנטים. כשהאלמנטים הם גוף או צורה, תחושות, תפיסות, התניות והכרה. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו יותר מדי, אנחנו עוברים על זה אחד-אחד. מה שחשוב להבין, זה שאם אתה יכול לדמיין לעצמך נהר שיש בו חמישה, חמישה זרמים, כאילו תת זרמים, והם בעצם משתלבים אחד עם השני, והם נכנסים אחד לשני, והם נפרדים, ו... והם כל הזמן משנים צורה, עכשיו השאלה כאילו הבסיסית ביותר שאין לה בעצם תשובה, אבל היא שאלה טובה. מה המהות של הנהר? זאת אומרת, הנהר, הרי המהות שלו, אפשר להגיד, זה המים שזורמים בו. אבל המים הם זורמים כל הזמן. זאת אומרת, אין לו משהו שאתה יכול לשים את האצבע ולהגיד, הנה, זה הנהר. זאת אומרת, כשאתה אומר נהר, זה בעצם מילה, הגדרה, שמנסה לתפוס תופעה שהיא תופעה שהיא זורמת. מעצם הגדרתה. זה כמו ששאלו מישהו, תסביר לי מה זה מערבולת. אז הוא חושב, חושב, חושב, אומר, ככה. זה <laughs> נכון. <זה laughs> אין ככה. שזה נכון, אין הגדרה יותר טובה מזה למערבולת. גם אין הגדרה הרבה יותר טובה מזה לנהר. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על אגדות, מדברים על הנהר עצמו, והוא <סיע> דבר בתנועה. וכמו שאתם זוכרים, בבודהיזם בכלל, כאילו כל דבר הוא כל הזמן משתנה, ואנחנו על אחת כמה וכמה. אז חמשת הדברים האלה הם חמשת הדברים בעצם, ש... אחד זה חמשת הדברים ש, שמהווים את הדבר הזה, שאנחנו קוראים לו בן אדם, ומצד שני, אנחנו יכולים להסתכל על זה בצורה... Ee, בצורה של רצף וזה חמישה שלבים בעצם בתפיסה שלנו של כל דבר. Ee, אז החלק הראשון שעליו דיברנו בפעם הקודמת זה היה גוף, גוף או חומר או צורה או מה שנקרא רופה. Ee, כיוון שכבר עשינו את זה אז אני אעשה את זה די, די בקצרה. אז, זה בעצם הפעולה הראשונה, עכשיו, לפי הפסיכולוגיה הבודהיסטית, שהיא לא כל כך שונה בנושא הזה מהתפיסות הפסיכולוגיות הקוגניטיביות הקיימות, יש בעצם שלושה אלמנטים בתהליך התפיסה, החלק הראשון הזה, יש את האובייקט, יש את החוש שתופס, ויש כאילו את, את האקט של התפיסה. לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, זה, אבל התפיסה היא לא שם ולא פה. היא המגע הזה, זה בין זה וזה. זאת אומרת, זה האקט בעצם הראשוני של התפיסה. עכשיו, דבר שמאוד חשוב זה להבין שהחלק הזה הראשוני של התפיסה מבחינה מסוימת הוא בעצם יוצר את הדברים. מה זאת אומרת? זאת אומרת היקום או העולם או נגיד מה שאנחנו רואים, בואו נתייחס כרגע רק לחוש הראייה, אין חלוקה אמיתית במה שאנחנו רואים אלא תוך כדי תפיסה אנחנו בעצם ‫מחלקים את העולם, מייצרים את הדברים. ‫ואם אתם זוכרים, ‫דיברנו על הקומקום המסכן הזה, ‫ואמרנו, האם הקומקום הזה, ‫אורנה, תרימי רגע את המכסה שלו ‫בשביל שכולם יראו, כי אני לא שם. ‫תודה. ‫-האם זה אחד? ‫-האם זה אחד או שניים? ‫האם הקומקום הוא אחד או שניים? ‫-נו, יאללה, ‫אתה צריך להיות מצלמין לחכם עכשיו. ‫זה יכול להיות ארבע אפילו. ‫את עשית שניים ואחד, ‫אתה יציג לך. ‫זה גם וגם. ‫-אוקיי. ‫זה יפה, תראו, מה זה קשור? ‫אוקיי. זאת אומרת... ‫זאת אומרת שאם אני אומר ‫שיש פה קומקום, ‫אני בעצם, בתפיסה שלי, ‫אני עכשיו עשיתי פה בעצם קומקום. אם אני יכול להגיד, ש... אני גם יכול להגיד שיש פה קומקום ומכסה. אני יכול להגיד גם שיש פה גוף זרבובית, מכסה וידית. אני כרצוני, אני מחלק את ה... אנחנו לא שמים לזה לב כמובן על פי ואנחנו עובדים לפי ההתניות שלנו. וההתניות שלנו הרבה פעמים הן פונקציונליות. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה למזוג מזה, אז אני אגיד, יש פה קומקום. אם אני עכשיו רוצה לשטוף את זה, אז אני אגיד יש פה קומקום ויש פה מכסה, כי אני בלאו הכי אצטרך לפתוח את זה. הכוס הזאת, אני יכול להגיד, יש פה כוס, אני יכול להגיד, יש פה כוס זכוכית, ובתוכה יש תה קינמון. עכשיו, אם אני רק מסתכל, אז יכול להיות שאני אגיד, יש פה כוס, אם אני רוצה לשתות, אז יכול אפרק את זה שני חלקים, אני רוצה לשתות את התה, אני לא רוצה לשתות את הכוס. אבל חשוב להבין שאנחנו עושים את זה על פי רוב בלי הכרה, זאת אומרת בלי מודעות, אנחנו פשוט, וכן כשאנחנו מסתכלים עכשיו התבוננות, טהורה, כאילו בשלב שלפני החלוקה, אם אני מסתכל עכשיו על שדה הראייה שלי כולו, בעצם מה שמגיע אליי לרטינה זה אפשר להגיד כמו איזשהו ביטמפ גדול, תמונה גדולה. שלא מחולקת. החלוקה היא חלוקה, עכשיו, אנחנו יודעים למשל, מתוך ניסיון וגם מתוך זה שילמדו אותנו, שאם אני רואה פה משטח מסוים ויש לו הפסקה ואחר כך הוא ממשיך, אז כנראה שיש פה משהו שנמצא על משהו. זאת אומרת, אני מסתכל על הכוס, אני רואה מצד אחד, יש... ‫מפית, בצד השני יש מפית, ‫מלפנים יש מפית, ‫מאחורה אין מפית ‫כי הכוס מסתירה אותה. ‫אז אני אומר, כנראה שהכוס ‫היא נמצאת על המפית, ‫ולא ההפך. ‫עכשיו, אני לא כל כך אומר את זה ‫לעצמי על פי רוב, ‫אבל אני כבר יודע מכל הזה, ‫אבל צריכים שוב להבין. ‫זאת אומרת, זה, ‫זה לא אינפורמציה שנמצאת בתמונה, ‫זה אינפורמציה שנמצאת אצלי ‫בידע שאני משליך, ‫בתמונה יש רמזים. שיכולים, שעוזרים לי לנתח את זה בצורה כזאתי שהחיים שלי יהיו פשוטים יותר. אז חלוקה, זה חשוב מאוד. עכשיו, החשיבה שלנו, וכשאני מדבר על חשיבה, אני מדבר על חשיבה, גם חשיבה דיסקורסיבית וגם על חשיבה אימג'יסטית נגיד. ‫היא בעצמה בנויה בצורה דואלית. ‫זאת אומרת, היא יודעת להבחין בהבח... בהבדלים, ‫היא יודעת להבחין בהנגדות, ‫היא יודעת לטפל בהשוואות, ‫היא יודעת לטפל בשינויים, ‫אבל בעצם רק בזה יודעת לטפל. ‫וברגע שהתפיסה שלנו עוברת ‫מהתפיסה הטהורה, אל התפיסה כבר הקוגניטיבית, זה כבר עבר איזשהו חלוקה, איזושהי דואליות, איזשהו ועדיין אני אומר, זה עדיין השלב הממש ממש ממש ראשוני עוד לפני שאנחנו אפילו מגדירים את הדברים. אז זה השלב הראשון. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב השני שנקרא תחושה עכשיו, צריך להבין, התחושה פה זה דבר מאוד מוגדר, מאוד אלמנטרי ומאוד נגיד מוגבל, למרות שיש לו השלכות הרות גורל. <laughs> התחושה הזאתי, שבאנגלית קוראים לה feeling tone. סילין? Tון. Tון T-O-N? T-O-N-E, -E. -E. -E, כן. בעצם זה ככה, זה, זה או פלוס או מינוס או אפס. זאת אומרת, או שזה דבר טוב, או שזה דבר רע. או, או, או שזה דבר ניטרלי, כן. עכשיו... ביחס לאובייקט אה... במציאות? כן. אז קומקום טוב או רע או ניטרלי? כן. בתפיסתנו, שי... כשאת מסתכלת על הקומקום, מתעורר בך איזה שהוא פילינג טון. עזבי רגע את הקונקון, נתחיל עם דברים יותר כאילו... זה התה שלך? כשאת מתבוננת פה, איזה פילינג טון יש לך כלפיו? טוב או רע? או ניטרלי? הוא משמש אותי. לא, לא, בלי, לפני בלי הכל. יש... לפני הכל, לא, זה, זה אפילו לא רגש, כן, כן אבל זה לא איזה רגש אמוציונלי או אמוציה, זה... אם אני אשאל אותך, כאילו יש לך שלוש אפשרויות, את יכולה לתת לזה ציון פלוס, את יכולה לתת לזה ציון מינוס, את יכולה לתת, את איזה ערכים? רגע, רגע, רגע, רגע. אין עוד ערכים, אני שואל, אני לא, בואי נתחיל עם משהו יותר פשוט, בסדר? את הולכת ברחוב ואת רואה קקי של כלב, יותר פשוט. פלוס, מינוס או אפס, אה? ערכים? מסבירה, אחי, לא צריך ערכים. לא, יש לזה ערך ש... לא, אבל את כבר מנה. לא, לא, עכשיו את מסבירה לי למה עלה בכלל הפלוס או המינוס הזה. אבל לפני שאת מסבירה... זה עליו לבד. אבל אם אתה שואל אותה פלוס, מינוס או אפס, אז היא חייבת לעשות לעצמה איזושהי הגדרה. זה בדיוק מה שמוזר. לא, לא, אז אני אומר עוד לפני... עוד לפני ההגדרה. אבל בעצם האמירה שלך, פלוס, מינוס או אפס, כן. אתה דורש להגדיר. אז זה לא אני... יכול להיות לפני ההגדרה. לא, אני לא דורש להגדיר, אני דורש שתגידי לי מה <ח> זה, <ח> זה עושה לך. אני לא יכולה להגיד אם, לא, אם זה ניטרלי לי, אני לא יכולה להגיד אם זה פלוס, מינוס. אם או זה ניטרלי, אז זה ניטרלי, זה בסדר, זה גם כן תשובה לפעמים לגיטימית. אבל נגיד שאת מריחה ריח של קינמון, בסדר? זה, בך, זה יכול לעורר בך. רגשות נוראיים, ולא חשוב למה בכלל, זה יכול לעורר לך רגשות נהדרים. זה יכול כלום. זה יכול גם לא, אבל נגיד שריח, דרך אגב, זה אחד הדברים שיש לנו דווקא אה, אה, אה, שיפוט מאוד מהיר, מאוד אינטואיטיבי כלפיו, לא תמיד אנחנו יודעים למה, אבל... אז אני שואל אותך, את יכולה להריח קינאון ולהרגיש טוב, וזהו. לא הגדרת, עוד לא אמרת שזה קינאון, עוד לא אמרת כלום. ואותו דבר... אבל עוד פעם, ברגע שאתה אומר לי להרגיש, אני כבר, כאילו, אוטומטית אני נדרשת להגדיר מה אני מרגישה. אבל... אחרי, זה, זה לא נראה נותק מההגדרה. למה? <קק> <קק> רגע, <או>, בואי... אם בוא, היית <קק> <קק> אומרת <בוא>, זה <קק> קונקום הוא קונקום. בואי נשאל <קוק> מה זה <קוק> הגדרה. עד שאת לא חושבת עליו, הוא, הוא סתם קונקום. אבל אתה אומר לי להגדיר, לא, אני לא אומר לך להגדיר, אני טוען, אני, לא, לא, לא, לא, סליחה, אני טוען, שהפסיכולוגיה הבודהיסטית טוענת, אני מדבר משמה, שהדבר השני שקורה אחרי שאנחנו מחלקים את הדברים, ואנחנו מסתכלים על דבר מסוים, או שומעים צליל מסוים, או מריחים ריח מסוים, עולה בנו איזושהי תחושה. זאת אומרת, ושוב, התחושה זה לא תחושה אמוציה, אלא זה או פלוס או מינוס או ניטרלי. זאת הטענה. עכשיו, אפשר... בואו נבדוק אותה, בסדר? בואו רגע נעצום את העיניים רגע, ואני לא יודע מה, ונחשוב על... בדיוק. בדיוק. ביבי. כל מקום שהוא מגיע הוא בא מכל מיני ועדות עירוניות וכן. מינוס מינוס מינוס מינוס מינוס. אבל אני יכולה לעשות, להגיד את שלושת הדברים האלה. אני אוהב, לא אוהב, או סתם. אני אוהבת את זה. לא אוהבת, אוהב נטרה. כן, זה מה שאני אומר, אבל זה אפילו עוד לא אוהב. זאת אומרת, זה הפלוס והמינוס הופך את זה בשלב הבא, כאילו, לאוהב או לא. אתה זה מעניין, משום שאם אנחנו רואים משהו שאנחנו מכירים, אפשר להפעיל לנו את הדבר הזה. נגיד ונראה משהו שאנחנו לא יודעים אפילו מה זה. כן. הטענה, הטענה היא ראשית כל שעוד בשלב הקודם, את לא תראי אותו. זאת אומרת. אנחנו יכולים לראות רק דברים שאנחנו מזהים. יש איזשהו שלב שאנחנו אפילו בקושי רואים אותו, אבל בואי נגיד בסדר, זיהית משהו, בודדת אותו, כי הוא, לא יודע, הוא שחור וקופץ. ואת לא יודעת מה זה. אז רוב הסיכויים, כשאת ניטרלית. אני אהיה בסדר. כן. זה אופייני לאומנות, יש לך כל מיני דברים, באומנות שאת לא מבינה בכלל מה רוצים ממך, אז מה את עושה? כן. לקרוא לי כל הקרב, אחר כך רואים שזה עכביש. פעם, סליחה? לקרוא לי כל הקרב. אחר כך רואים שזה עכביש בסך הכל. אה, כן. יאללה, תקרא, אני אומרת לכם, הנה הקרב. מה הוא עושה בחורף? הוא לא יודע שעכשיו חורף. כי אצל ההודים, מה פתאום הקרב נמצא בתקרב? אצל ההודים המשל זה החבל והנחש. כן. אז קרה לנו אתמול דומה, ועשינו פילוסופיה שלמה, אם זה עכביש שיכל עקרה במקרה, אני חושב שזה... אני הוא לקח סבלם, אמרה שזה עכביש ששוחק, את כל הזרועות שלו ביחד, כמו בדייק. מה? מה? בחבר'ה... ברשתות החברתיות. בפייסבוק. איך זה מתחבר לך ללייק? כן ולא. יש ככה ויש ככה. אבל אין נותרה בלייק. רק לא עונה. לא עונה. אבל זה חשוב... שנראה שזה בעצם ה... צריך להבין שזה הרבה יותר אה, תחושת בטן אה, וזה בעצם מה שמתחיל כאילו אה, מה שמתחיל את המדרון החלקלק <laughs> אה, וכמובן אם זה פלוס אז זה משהו שאני רוצה שהוא יהיה, שימשיך או שאני אגיע אליו או שאני אוכל אותו או שאני ואם זה מינוס זה משהו שאני לא רוצה, אני רוצה להתרחק ממנו, אני רוצה שהוא ייגמר, אני רוצה שהוא ייעלם ואם זה אפס, שוב, זה יכול להיות אחד משני דברים או שזה מסקרן אותי מאוד ואז אני מתקרב אליו ואז רוב הסיכויים שיהיה לי פלוס או מינוס או שזה פשוט משהו שנראה לי שהוא או לא מעניין אותי או לא רלוונטי, לא רלוונטי ואז אני לא אמשיך איתו, כאילו, כי... עכשיו, זה בעצם, אם אתם זוכרים את סיפור גן עדן, ומה קרה בסיפור גן עדן? היה עץ הדעת, טוב ורע. ומה קרה? נחש פיתה את חווה, והיא יכלה, ונתנה גם לאישה. ואז מה קרה להם? נפקחו עיניהם והם ידעו דעתו ורע. וזה החטא הקדמון, <laughs> זה הגירוש מגן עדן. זה הדבר שמוציא אותנו מהתפיסה הישירה, הבלתי אמצעית עם העולם, ומעביר אותנו להיות שיפוטים. עכשיו, מאיפה זה מגיע? זה מגיע... שוב, כמו כל הדברים, נגיד הרעים, זה מגיע מקונדישנינג בעצם. עכשיו, הקונדישנינג יכול להיות מכל מיני סוגים. יכול להיות שזה משהו אה, אבולוציוני. זאת אומרת, יש לנו אולי משהו, אה, רתיעה אבולוציונית מנחשים נגיד. יכול להיות, אני לא אה, אה, ביולוג אבולוציוני, שמוליק כבר לא נמצא פה. <laughs> Uh, יכול להיות רוב הסיכויים, בוא נגיד, שאם נראה אריה מסתובב בנהריה אנחנו ניבהל וזה גם כן אבולוציה. עד כמה האבולוציה הכינה אותנו למכוניות אני לא יודע, אבל גם ברור שאם אני באמצע כביש ובא אז, אז אני רתע. אבל חלק יותר גדול מזה זה נלמד, זאת אומרת אנחנו כולנו יודעים ‫ילדים קטנים מאוד אוהבים לשחק בקקי. <laughs> ‫לא תצליח לשכנע אותם ‫בצורה לוגית שזה פויה. ‫אתה כן תגיד להם שזה פויה, ‫ואתה תסביר להם שזה פויה, ‫ובסוף הם יבינו שזה פויה, ‫והם גם יחשבו שזה פויה, ‫הם ידעו שזה פויה, ‫וכשהם יבקשו בזה, ‫זה יהיה להם פויה. ‫אבל אנחנו רואים פה ‫איך שהם עברו תהליך חברות בעצם. ובע... ו... ‫ובעצם... הרוב המאוד מאוד גדול של התגובות שלנו הן תגובות נלמדות, אבל זה לא כל כך חשוב לי, זה פשוט כל הדברים האלה קוראים להם קונדישנים, זאת אומרת יש בתוכנו איזושהי תוכנה שאומרת לנו זה טוב זה רע, או זה לא מעניין, או זה מעניין ואני לא יודע מה זה, אחד, אחד מאלה ופה כבר כמובן אנחנו מתחילים eh, כאילו נגיד לפתח אישיות זאת אומרת כבר יש לנו איזשהו סט של תגובות ש, eh, <coughs> שמכתיבות את ההתנהגות שלנו בעצם אחר כך אבל צריך להבין זה דבר מאוד מיידי אנחנו לא מדברים פה על ניתוח לוגי שאומר זה ככה וככה זה ככה וככה וזה עדיין לא ורבלי אפילו, זה רק... אינטואיטיבי. כן, לא, אינטואיטיבי? השאלה הגדולה שלי, מה זה אינטואיטיבי, זאת אומרת, אבל זה לא ורבלי וזה לא רצוני. מה? גם האינטואיציות הן די מותנות. כן, כן. כן, השאלה האם האינטואיציה היא באמת דבר אלוהי, או שזה איזשהו תהליך שאנחנו פשוט לא מודעים לשלבים שלו. ואתה מתכוון, למשל, שהשלושה הדברים האלה, אני אוהב... עוד, אני לא, לא... עוד לא... לא, עוד לא אוהב. זה איזה תחושה, איזה, איזה טון יש לדבר הזה, טוב או רע? עדיין זה מיד כמובן יהפוך לאוהב ולא אוהב, אבל זה עוד לפני האוהב ולא אוהב. מנהל, כשאת הולכת ברחוב ואת רואה אה, אה, משהו לא נעים על המדרכה, זה עוד לא אוהב ולא אוהב, שוב בוא בוא רגע בוא נעשה רגע ליסטה, בסדר בדיוק, <laughs> צודקת. <laughs> מה שאני אומר בעצם ככה, שתהליך התפיסה שלנו הוא מורכב לפי הבודהיזם מחמישה שלבים, אבל הוא מאוד מהיר, אנחנו לא מרגישים את השלבים האלה, אנחנו תופסים את הדבר ואנחנו מתייחסים לתוצאה של חמשת השלבים ו... כבר פועלים לפי התוצאה של כל השלבים האלה. כמו הרבה דברים בבודהיזם, הם טוענים, אם תצליח אה, אה, להוריד את המהירות, או... או... לא. כן, זאת אומרת, או להגביר את המהירות שאתה תופס את הדברים בעצם, להגדיל את הרזולוציה, ואתה תראה איך הדברים קורים אצלך, יש לך הרבה מאוד נקודות אה, החלטה או חופש לגבי מה יקרה בסוף. אם אנחנו נמצאים בתהליך שהוא בעצם תהליך חמישה שלבי, אבל אנחנו, הוא עובר עלינו כל כך מהר ואנחנו חושבים שהתוצאה היא תוצאה גם בלתי נמנעת, אז אין לנו חופש בעצם. אם אנחנו נראה איך זה קורה, יהיה לנו הרבה יותר קל גם לעשות עם התוצאה מה שאנחנו רוצים וגם להפסיק את התהליך באמצע. להפסיק זה לא אומר לעשות דום שתיקה, אלא אנחנו נוכל לכוון אותו באיזושהי צורה. זה, זה, זה הדבר שבעצם הכוח... שנותן לנו, ה... נותנת לנו ההבנה הזאת, כמובן ביחד עם התרגול. זאת אומרת, הבנה תיאורטית זה בסדר, אבל אם אנחנו לא עושים את זה בחיים, אז זה נשאר עוד תיאוריה קוגניטיבית מעניינת או לא מעניינת. אז, אז בוא ש... ניתן דוגמה. אז אני אתן דוגמה, בסדר. אז נגיד שהלכנו וראינו משהו, והתעורר בנו... הדוגמה היא תהיה הרבה יותר יעילה בסוף, כשנדע את כל השלבים, אבל אנחנו אה, אה, ראינו משהו, ואנחנו תפסנו את עצמנו ברגע שראינו שאנחנו נתנו לו ציון מינוס. ואם אני אבין שאני נתתי לו ציון מינוס, והמינוס לא נמצא בדבר, אלא הוא נמצא אצלי, אז אני כבר לא כפוי לעשות שום דבר. אם אני אבין למשל ש... אתה יודע מה? אני אקח את הדוגמה הזאת, בסדר? לא, אני רוצה דווקא דוגמה יותר מורכבת. תני דוגמה. הלכתי ברחוב. כן. וראיתי איש מכה ונבוט איש אחר. כן. אתה יהודי, ערבי. מסמכת את הסיבוב, מסמכת את הסיבוב. כן, ראית מישהו מכה בנבוט? מכה מישהו, מישהו מכה מישהו. כן, עכשיו, אני אומר לך בסוד, היו שני חבר'ה מתיאטרון רחוב. האם הגישה שלך משתנה? כן. אוקיי, זאת אומרת, את כבר היה לך מוכן המינוס, נכון? אם היינו בעכו, וזה היה פסטיבל עכו, ואיש אחד היה עם נעליים גדולות ונבוט בגודל שלושה מטר, והשני היה... והיית רואה אותו עושה, הייתי יודעת שזה סתם. אבל אם, אני, אם, אם היית רואה ומבינה, פה יש סיטואציה, אני רואה שאני נותנת לסיטואציה הזאת מינוס, זה לא סיטואציה שאני רוצה לראות, זה לא סיטואציה נעימה. זה לא דבר בסדר, כן? אבל את מתחילה לשאול את עצמך למה, נגיד. לא, אני מתחילה לשאול את עצמי מה אני צריכה לעשות. עוד יותר טוב. אוקיי. ובשביל מה את צריכה לעשות, את צריכה להבין אם הסיטואציה היא טובה או רעה, נכון? אה, כן. מצוי. כן. זה כמו שאומרים, שמישהו מחזיק ביד סכין וחותך מישהו אחר. אם הוא מנתח, אז אל תפריעי לו. אז את מבינה, אבל אנחנו... כן, בסדר, אבל אם הוא מנתח, הוא יהיה בחדר ניתוח, ואם אני אראה את זה ברחוב, אז אני יכולה לחשוב שהוא מנתח? נגיד, כן, אפילו, הוא פותח לו את האוזנות רחומה שם בגרון, חירום. אבל זה כמובן דוגמאות קצת, כמו שמתי פעם אחרונה מישהו מקים מישהו אחר עם נבוט ברחוב. לא דווקא אם לבוא, אבל יש לפעמים סיטואציות, תמיד כן, כאילו, כן, שאתה הולך ברחוב כן, ואתה רואה משהו. כן, ואתה לא יודע באמת, <ש> מה, <ש> זה. זה באמת זה האמא, מה זה. ואת אתה זה האימא והבן שלה שרוצה ממנה כסף בשביל סמים כבר משגע אותה, אז היא צורחת עליו. אני אומר... אה... אה... אה... את אומרת... לא, אולי... אבל בסדר. מצד שני... כאילו, אולי אני צריכה פה לעזור, אולי אני צריכה לעשות משהו, אחרי זה התפרסם בחדשות שזה <ת> וזה, וזה, <רוצה> לא <שזה> ואף ואנוש... אחד ברחוב, כמו שהוא, אה, שנפל מהאופנוע באמצע הצומת, או כל מיני כאלה. אבל אני לא אמרתי כרגע אם את צריכה לעשות או לא, לעשות. <לא <אבל> <ת> אני מוטרדת, כי אתה בא להוביל אותי לזה שאני לא אהיה בחשיבה אני מבינה את זה. לא, לא, לא, לא, אני אמרתי שלא תהיה אני רוצה שתראי את החשיבה הדפוסית, זה הכל. Okay. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה כאילו, נגיד שעכשיו מישהו היה נוגע בטעות בכוס הזאתי, והכוס הזאת הייתה נופלת מהשולחן. עכשיו, אם אני ניחן בכוחות של סופרמן, אז אני לא רואה את הכוס נופלת מהשולחן ככה, אני רואה אותה לאט לאט ככה, ובכל שלב אני יכול להתערב. אם לעומת זאת אני בן אדם רגיל, אז מישהו נתן פליק והכוס נפלה וזהו, אין לי מה לעשות. אם יהיה לך את האפשרות לראות את הדברים, לראות מה קורה אצלך ברזולוציה הרבה יותר גדולה, זה לא יקרה יותר לאט, אבל את תראי את זה יותר מהר, מבינה? יהיה לך הרבה יותר אפשרויות. בסוף תמיד תהיה לך אפשרות להגיע למסקנה השגרתית שכן, כנראה פה הולך משהו לא טוב, בואו נראה מה אפשר ונעשה. אני לא מציע להאיט את התגובות, אני מציע להאיץ את ההתבוננות או להעמיק את ההתבוננות. עכשיו, שוב, הדוגמאות שאנחנו נותנים על פי רוב זה כאילו מהחיי יום יום, אבל רוב הסיפורים, זאת אומרת רוב הבעיות שלנו בחיי יום הן לא באמת שאנחנו צריכים עכשיו לתת תשובה. יש עכשיו בעיה בעוד שלושה ימים, זאת אומרת, גם כן יש זמן, אבל, אבל הרבה פעמים אנחנו אפילו גם... את, אפילו אם יש לנו שלושה ימים, אנחנו מסתכלים על דבר, כבר עכשיו אנחנו מגבשים לעצמנו איזושהי דעה, זה טוב, זה רע, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, אחרי זה אולי אנחנו נחשוב על זה עוד פעם במקרה הטוב. אבל כמה סיטואציות באמת בחיים יש שאנחנו באמת צריכים להגיב עליהן בזמן אמת. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, אנחנו... יש לנו... מה זאת אומרת? דוגמה? כל הזמן יש לנו סיטואציות שאנחנו מגיבים אליהן, שאנחנו צריכים להגיב אליהן. לא יודעת, אישה נכנסה למרכולית וכיתרה, מישהו אחר נכנס למרכולית וריחל, מישהו אחר... כאילו, לא יודע אני, שהייתי בכביש וצפרו לי, הייתי בכביש וענפו אותי, חתכו אותי, כל הזמן יש סיטואציות. מצוין, אז ראשית כל אני אתחיל מהאחרון ואחרי זה אנחנו נחזור לראשון מישהו עבר בכביש ועקף אותי קרה משהו? באמת? כאילו אני באמת צריך להגיד. להגיב? להגיב? אתה מתכוון לעשות משהו? אקטיבית. זה מה שאת אמרת גם חשיבה ותגובה אוקיי, אני צריך לחשוב? זה מביא לי את המחשבה אה, זה מביא לי המחשבה בכלל. עכשיו, עכשיו בואי נראה אני חייבת זאת המחשבה שאני תהיה ערנית, כי בסיטואציה אחרת הוא יכול, אם אני לא אהיה ערנית גם אני אכנה. לא, לא, אבל אני מדבר על התגובה, על הסיטואציה שאתה מישהו עקף אותך. כן. את ראית שמישהו עקף אותך. כן. א', אני יכול לשאול אותך. נגיד שהוא עקף אותך בצורה לא סימפטית. זו דוגמה טובה, עורך בך איזשהו פילינג טון. נגיד שכן, נגיד שכן, נגיד שכן, אוקיי, עכשיו, מה שקרה אחרי זה, ואנחנו עוד לא הגענו לזה, שימי לב, אנחנו רק הגענו לזה, את כבר עברת עוד כמה שלבים, ואת כבר נגיד כועסת, מה שאני אומר לך, זה שאם תצליחי להאיץ את ה... את הדרך שבה את מתבוננת בדברים, שוב, לא טעיתי את הדברים, את הדברים את לא יכולה את יכולה לראות מה קורה אצלך בצורה יותר גרנולרית, בצורה יותר איך זה קורה, את לא בהכרח תכעסי. עכשיו, אם תגידי לי, אני רוצה לפעוס... לא, אני אגיד שרוב הדברים מעובדים, לפחות אצלי, אני חושבת אצל רוב בני כן. אחרי, בדיעבד, אנחנו לא באמת יכולים בקצב של חלקי שמיעה... גרנולריות? אה, זה רזונוציה, כאילו, זה באיזה... מה הגודל של שאתה מתעסק איתו, אם זה כזה או כזה? זה גרנולריות יותר עניקה? כן. זה עוד מאותו דבר. זה לא, זה מתאמין. בגלל זה הבנתי מה זה אולי מהצילום באמת. מהצילום. כן. כזו כזו. לא, מהגרעים של הפילינג? כבר אין כזה דבר. יש רזולוציה של המצלמה. איפי תתקדם, אנחנו לא נתקדם. למה, למה, זה בסדר. לא, לא, זה טוב, זה בסדר, אנחנו... צעירים. את מעירה אותנו, זה בסדר. לא, אני רוצה ל... אז זאת הנקודה בעצם. יש לפי שלבים מסוימים, על פי רוב אנחנו מגיעים בעצם לתוצאה הסופית, בלי שראינו את התהליך. עכשיו שוב, איפה לתרגל את זה? לא בכביש, אולי גם לא במרכולית. לא, אני מתכוון ביושבך בשקט, ואת יכולה להתבונן בדברים, את יושבת בגינה ואת מסתכלת על הפרחים, ואת מנסה לראות מה קורה אצלך. נכון, אבל שאת... שמה, נכון, זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד, שבעצם, נגיד אצלי, ההתבוננות היא קורית בדיעבד. אין לי מוח כזה מהיר, ואין לי אה, את ה... אה, לא עשיתי את הטוויסט הבודהיסטי הזה שצריך לעשות כדי לחשוב נכון בזמן הזה וכו' וכו'. בקיצור אצלי זה קורה אחרי. אבל אז באמת אני יושבת ויש לי אפשרות להתבונן במה שהיה. ברור, אבל ברור. אבל כמו אתה אומר לי תשבי ואל תגני למחשבות להתאנס. לא, לא, לא. זה שיניתם בחוץ. לא, <שביל> לא אמרתי. שוב, ראשית כל, אנחנו צריכים להבין. בשלב הראשון, אם את יכולה לשחזר אחורה מה קרה, זה גם בסדר. את לא צריכה להיות בזמן אמת. זה לא real time, זאת אומרת, בטח שלא למתחילים. אם את יכולה לנסות לשחזר, שוב, כשיהיה לך את כל התהליך, אז ראשית כל לראות איך בודדת את הסיטואציה הזאת מסיטואציה אחרת. ואיך היה בך פלוס או מינוס, ואחר כך איך נתת לזה שם וכולי וכולי, תעשי את זה אחר כך. ושוב, ועוד דבר אחד שאני תמיד אומר, תעשו את זה על דברים שאין להם מטען אמ, אמ, אמ, אמוציונלי מאוד מאוד חזק, כי שמה קשה לנו מאוד. אז בואי נגיד, אם את היית גבר בן עשרים, ומישהו היה עוקף אותך, יש לזה מטען אמוציונלי עצום. כיוון שאנחנו כבר קצת יותר מבוגרים, עדיין יש לזה אולי ערך מאוד שונה, אבל קצת יותר קטן, אז את יכולה... אם את אישה ואם את גבר זה... מה? גם שונה. כן, כן, אבל זה ככה, אמרתי גבר בן עשרים, לא אישה בכלל. אז תמצאי לך אי אלו דברים שאת יכולה להתבונן בהם, לא דווקא בזמן אמת, אני אומר לך שבעתיד את גם תוכלי בזמן אמת, אבל אפילו לא בזמן אמת. או למשל, איפה המקום בעצם הכי נוח לעשות את זה? זה במדיטציה. עכשיו, מה קורה למשל במדיטציה? אירוע שהוא לא בלתי שכיח במדיטציה, אני מתיישב ואני מחליט שאני עכשיו מתרכז בנשימה ופתאום אני מוצא את עצמי חושב. עכשיו אני כבר בשלב הטוב שכבר אני מוצא את עצמי חושב, אומרת, כי קודם כל אני חושב. אחר כך אני מוצא את עצמי חושב. עכשיו מצאתי את עצמי חושב. עכשיו, אם אני, אה, אה, נגיד, בודהיסט, אדוק, אהבל, אז אני אומר לעצמי, אוי ואבוי, איך זה שפספסתי את הנשימה ועברתי למחשבה? אוקיי. Okay. עכשיו, אם אני למדתי את השיעור, אז אני אומר, רגע, היה פה משהו שעורר אצלי מינוס. זה כבר משהו לגמרי אחר. זה לא אני, זה לא הוא, זה לא שיפוטי כל כך. זה קרה, עובדה שזה קרה. זאת אומרת, ראשית כל קרה מקרה. זאת אומרת, קרה המקרה שתפסתי את עצמי, שאני לא מרוכז בנשימה. וחוץ מזה, נתתי לעצמי מינוס. עכשיו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, מה שאמרתי קודם, אם אתם תופסים את עצמכם חוזרים מהמחשבה לנשימה, תגידו איזה יופי, כי תפסתי את עצמי. זאת אומרת, אבל מתי אני יכול לעשות את זה? רק כשאני רואה את זה. אם אני לא רואה את זה, אם אני באופן אוטומטי ישר, נגיד, אתם יודעים מה, אני אפילו ישר חוזר לנשימה, בלי לתת לעצמי דין וחשבון, עדיין רוב הסיכויים שנשאר אצלי איזשהו מינוס קטן שם, נקודה שחורה קטנה רשמתי לעצמי, אפילו אם לא אמרתי את זה. אז במדיטציה זה הכי קל, למה? בגלל שזה התפקיד שלנו בעצם במדיטציה. וגם יש שקט, וגם במשך הזמן אתם תראו, רואים את הדברים הרבה יותר ברור שם, בגלל שאנחנו עושים את כל, ה... את כל המאמצים הסביבתיים בשביל שנוכל לעשות את זה. אז אנחנו לוקחים זמן, שאנחנו יודעים שיש לנו זמן, ואנחנו יושבים במקום על פירוף שהוא שקט, ואנחנו עוצמים את העיניים. בקיצור, מה עוד אפשר לעשות בשביל שנראה את הדברים ברור? אבל שוב, יותר חשוב בעצם, זה התרגול. יותר חשוב זה בחיים, לראות האם יש סיטואציות שבהן אנחנו יכולים לראות את מה שקורה בצורה יותר מדויקת. וזה הכל היה רק uh, by the way. ועכשיו אנחנו, אם אתם זוכרים, אני חושב שבשיעור הראשון או בפגישה השנייה, דיברנו על שלושת הרעלים בבודהיזם, שזה אחד זה תאווה, השני זה שנאה, והשלישי זה אדישות ובלבול. אז ברור, אם יש פלוס, מתעוררת בנו מיד. אגיד תאווה, כאילו, בסדר, בסך הכל אנחנו מדברים על בגדה נגיד, רצון ש... תשוקה, תשוקה, תשוקה, תשוקה, תשוקה, תשוקה, תשוקה. כן, תשוקה. שזה יהיה שלנו, או שאנחנו נאכל כן. את זה, או שזה ימשיך, או שזה לא יפסיק, אם יש מינוס, תחייה, שנאה, לא נעים, רוצים שזה יפסיק, השלישי זה... או אדישות, זאת אומרת אם זה משהו שהוא לא פלוס ולא מינוס, אז על פי רוב אנחנו לא, לא, לא נתעסק איתו בכלל. יש לזה עוד, וזה יותר דומה למה שאת אמרת, יש לזה עוד צעד כאילו שיש משהו שלא החלטנו אם זה טוב או רע. ואז אנחנו יכולים לנוע במהירות בין פלוס ומינוס, פלוס ומינוס, שבסך הכל זה יוצא אפס בסוף. אבל זה כן אקטיבי, זאת אומרת, זה לא אדישות כזאת שאני מפהק ואני אומר, זה ממש לא מעניין אותי, זה כן מעניין אותי, אבל זה לא פלוס ולא מינוס. אז זה גם כן, הבלבול הזה, ההחלפה המהירה הזאת, זה כאילו הצד האקטיבי של, ה... של השלישי, של האדישות, זאת אומרת, ש... אותו דבר. עכשיו, כבר היה פה איזשהו שיפוט. השיפוט הוא לא היה אה, רציונלי, הוא לא היה מפורט, אבל יש איזשהו שמץ של, של שיפוט. אה, וכבר ברור, וכבר ברור, אם אנחנו מסתכלים בזה היטב, פלוס מינוס, פלוס מינוס, כן, כן, כן. שאם אה, נסתכל על זה טוב, אנחנו נראה שאנחנו לא באמת עם מה שקרה. אלא עם הוורסיה אה, שלי של מה שקרה. וזה נורא נורא חשוב, כי, הרי אתם זוכרים, זה אה, הדבר הכי חשוב, כאילו, שאם אנחנו מבינים אותו אנחנו לא צריכים יותר לבוא לשיעורים. כל מה שאבודאיזם עושה, הוא מנסה להבין מה זה סבל, ולהפחית את הסבל שלנו בחיים. זהו, לא יותר מזה. כל דבר אחר הוא תפל לדבר הזה. ומה זה סבל? סבל זה הסיטואציה שאני חושב שהמצב כרגע צריך להיות שונה ממה שהוא. זהו. או שהוא צריך או שהוא יכול להיות שונה ממה שהוא. עכשיו, אם אני מבין שבעצם הפלוס מינוס הזה הוא יוצר ורסיה של המציאות יוצר ורציה של המציאות, וזה לא נמצא בדבר, זה נמצא אצלי. הדבר עצמו הוא לא חיובי ולא שלילי. אני הפכתי אותו לחיובי או שלילי, ובעצם זה שהפכתי אותו לחיובי או שלילי, כבר אני בעצם הכרזתי על זה שאני רוצה שהמצב יהיה שונה. אם זה פלוס, אז אני רוצה נגיד שזה יימשך, או שאני רוצה שהוא יהיה שלי, או שאני רוצה... עוד. עוד, כן. ואם זה מי, שלילי, אז זאת אומרת, אני לא רוצה את זה, אני רוצה שזה יפסיק, אני רוצה פחות, וזאת אומרת, אני כבר לא מקבל את המציאות. השלישי, אם זה אדישות, אז זה בכלל לא נמצא אצלי ב, ב, זה לא חשוב, זה לא מעניין, כאילו, זה, לא, זה לא נכנס. עכשיו, שוב אני אומר, המסקנה מכל זה היא שאם אני רואה את התהליך הזה אני לא חייב ליפול בפח. זאת אומרת, כמו שאם אני הולך ויש ברחוב בור ואני נופל לתוכו אז הירייה אשמה או המועצה האזורית אשמה אם אני יוצא ממנו והולך עוד פעם ושוב פעם נופל, אני אשם. אז הבור הזה של הפלוס והמינוס מחכה לנו כל הזמן. רגע, בפלוס אני גם בסבל? כן. פוטנציאל. אבל אם אני מריחה ריח טוב, ריח של קפה, אני מתה ריח טוב. אז למה אני בסבל? אני אגיד לך למה. א. אולי את רוצה את הקפה? לא. לא. אולי את חוששת שהריח ייגמר? לא. אולי, אבל הוא אומר רק תודה שלי. בסדר, אולי. אני נהנית מהריח שלו. הרי יש רגעים שבן אדם אומר, אה, שלא ייגמר לעולם, או איזה כיף, שהוא אומר שלא ייגמר לעולם, זה לא ביטוי של סבל, זה ביטוי של הנאה, פוטנציאל לסבל. זה פוטנציאל לסבל. כשזה ייגמר, אז יבוא הסדר. כן, כן, זה כמו המורה... בעצם העובדה שלך זמן? בעצם רוצים להיות אדישים כל הזמן? או לא אדישים, אלא בתוך השתוות הנפש. השתוות. כן. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות את הדברים כמו שהם, ואז בזה יש אושר משלו. אחר. אבל יש אושר. אושר של שקט. לא אושר של, אה, של אמוציות ושל מלחמות ושל ניצחונות, אלא אושר של הבנה. קבלה, ההבנה. כן. קבלה, קבלה. Okay. כן. קבלה yeah, הבנה. אני כל, כל כך לא מתחברת לזה, כן. אני רוצה לשאול. לא, אבל אם היא כן. באותו רגע... סליחה. כן, היא רוצה... אני צריכה לסלמה שעמית אמרה, אז אני היא אומרת, איזה ריח של קפה, והיא לא מטרפת על זה עכשיו. אין בעיה, מצוין, זה בודהיזם מעולה. כי את עכשיו נמצאת כאן ועכשיו. אם את עם הקפה, ולא עם המחשבה על הקפה, דרך אגב תדעי לך שאם את אומרת, אה, איזה ריח טוב, כבר לא מריחה בין. נכון, כאילו. כי את במחשבה. את לא... אבל למה כל ההפרדות האלה? אני גם חושבת וגם אני חושבת. אין מצב כזה. אני אישה, אני לא גבר. אז יש לי עוד... את עושה שני דברים בו זמנית. אני גבר, אני יכול לחשוב. אז בואי, אז ככה, ראשית כל, זה משהו כמעט תיאורטי עכשיו, אבל לפי הטענה הבודהיסטית, את לא יכולה לעשות שני דברים ביחד. כל הזמן עוברות לך... שמרירים קטנים של זה, וזה, אם זה מהר מאוד מתחלף, אז חושבת שזה שניים ביחד. אבל אם, את, אם תשימי לב, תנס, תנס, תנסי לשים לב ולראות האם את עם הקפה באותה מידה כשאת אומרת, כשאת מדברת עליו, או כשאת מריחה אותו, <coughs> בלי למה, מילים. למה אנחנו צריכים לדבר על מידה? אני יכולה ליהנות מהריח של הקפה 4, ואני יכולה ליהנות מהריח של הקפה 5 וגם 6. מה זה משנה המידה? אני נהנית. הטענה היא, לא, בסדר, אבל שוב, אם את נמצאת עם הקפה עצמו, זה דבר אחד. אם את נמצאת על המחשבה כמה הריח של הקפה, כמה אני עכשיו שמחה, זה דבר אחר. זאת הטענה. זה בסדר, ש... אבל זה בסדר שזה דבר אחר, אבל זה שני דברים שמעצימים אחד את השני, וזה טוב. אז השאלה אם זה רק טוב, זאת השאלה, או שיש לזה מחיר. עכשיו, שוב, אין שום סיבה אה, אה, להיכנס לדקדוקים כשטוב לך. אם טוב לך עם ריח של קפה, וגם טוב לך עם ריח של קפה, שאת אומרת עליו שהוא ריח של קפה, תבורכי, אין עם זה שום בעיה. אבל היא ההפך, נכון? כשאת סובלת. אנחנו פה מנסים להקטין את הסבל. עכשיו, בסופו של דבר, הטענה היא שגם אה, אה, תוספת של אה, תשבוכות על סיטואציה טובה, היא, יש לה איזשהו מחיר בסוף. או כמו הסיפור הזה על הנזיר זה, שהלך עם התלמיד שלו בבוקר, הם יצאו להרים, הם ראו את ההרים, השמש זרחה, העצים היו ירוקים, השמיים היו כחולים, והתלמיד אמר, איזה יופי. והמורה אמר, נכון, אבל גם בלי שתגיד את זה, זה יפה. אז, אז בסדר, אולי זה קצת קיצוני, ואני לא רוצה דווקא ללחוץ כאילו בנקודה הזאתי. אני הייתי באמת מעדיף אולי לדבר על ההפך, כאילו על דברים שהם לא נעימים, איך אפשר להקטין את, את הסבל שלהם, ולא על רגעים של עושר, אין לי שום מוטיבציה להקטין לך את ה... אושר ו... אני לא יודעת למה כל הזמן שמדברים על בודיזם, גם פה וגם ב... אז יש לי תחושה שמנסים לנטרל את העולם הרגשי. ואני מרגישה, אפרופו תחושה, שזה לא סתמי. וההרגשה שלי היא לא סתמית. וכשאני אומרת את זה, אז אומרים לי, לא! לא תבדלי את הרגש, תתבונני ברגש. כן. ואני לא מבינה את כל עולם המילים האלה, ואני לא מבינה... כי זה מילים. אני... <laughs> <laughs> <ותרגלי. laughs> צריך, <laughs> <לעשות>, צריך לעשות את <laughs> זה. תתרגלי, תנסי להתבונן ברגש. לא לחשוב מה יהיה כשאני אתבונן ברגש. תנסי להתבונן ברגש. ואז תבואי ותגידי, <laughs> מה את מרגישה? אבל את מבינה שאת פה עושה מה שנקרא תתל"ג. תרגיל טקטילולוגי הסוד. לא <laughs> זה לא אומר לי כלום, אוקיי? זה שישבו על המפה ומזיזים את הכוחות, את יודעת. <laughs> אז... הוא עונה לך כגבר. אז, אז, אז <laughs> תחשבי, <laughs> תחשבי שאת צריכה לבדוק את זה. אז תראי, זה באמת מעניין, נכון? את אומרת, הם אומרים ככה, אבל הם לא באמת מתכוונים לזה. באמת, הם רוצים להוריד לי את, את שיא הכיף. תבדקי. תשבי בשקט. לא צריכה לקרוא לזה מדיטציה. תישבי בשקט, תבדקי. תבדקי. למשל, לדוגמה, האם, מה קורה, ואת צריכה בשביל זה באמת שקט. כשאני מריחה קפה, את יודעת, אני כבר לא מעשן, אבל כשעישנתי, אני ידעתי, השחטה הראשונה היא הכי טובה. אחרי זה מעשנים את כל הסיגר כבר, זה לא זה. עכשיו תנסי פה ותראי. האם אני יכולה להישאר עם הראשוניות של הריח של הקפה, או שברגע שאני מתחילה לחשוב עליו, או להגיד לעצמי כמה שזה טוב, או להשאיר לעצמי בשקט לזמזם אלי אלי שלא ייגמר לעולם, האם... אבל אנחנו אנשים יחסיים, וזה ברור שאני לא אהנה מהראשוניות של הדבר הראשון, אם לא יהיה לי גם את הפחות הנאה. זה הכל הולך ביחד, אבל זה לא רע, זה טוב. זה המהות הכי טובה שלנו. לא יודעת אם הכי, אבל זה מהות מאוד טובה שלנו. למה? למה? כן. כי זה מה שעוזר לנו להרגיש ולחבות, זה בדיוק העניין. אבל רגע, אבל... אם אני לא אכווה את השחטה הראשונה הזאת ככזה טענור... לא, להפך, אם לא תכווה את השחטה השנייה... את השנייה לפחות, אז אני לא אכווה את הראשונה כטענור. אז הטענה היא שלא נכון. אבל, זאת עוד, זאת פעם, התענה, כולה אבל ש... שמ... עוד פעם, זאת הטענה שאת יכולה לחוות את השבתא הראשונה. אני מתרשמת מהבודהיזם עוד פעם, ושהם רוצים, ל... <laughs> רוצים להכניס, הם כאילו רוצים להוציא אותי מהקובייה, ואני הם... מה מנסים לכלוא אותי בקובייה. וסוג של ראייה זה החבר'ה האלה שיכולים להיכנס לתנור ולא להרגיש את החום, כן? בעזרת המיינד שלהם. הם איבדו כל רגש, אז, אז מה... מה יצא לנו מזה? אני לא בעד זה, זה לא מהעדה שלי, זה לא מהעדה שלי, זה לא, אז אני אומר לך שוב, אני לא, קשה לי מאוד להתמודד עם הטענות שלך נגד כן, אבל אני, אני, מה? הפקירים, כן, אבל... לא, גם, אבל אני אומר... אני יכול הרי, אני מנסה כאילו לעבוד בלב, יש, יש גם גרף הפוך שאתה נהנה מהצ'אחטה השלישית, mm. או כן, מה, מהכוס השלישית, של כן, של היין או של הפיסקיפ, כן, שזה מצטבר, אתה לה... מתכוון, יש מצטבר, איזה אפקט, כן, לה... זאת אומרת, אני כל הזמן מנסה, אני מתנדנד בין השאלה הפילוסופית ל... למהות. כן, ל... כן, אבל מה ש... אם מטריד אותך שאלה פילוסופית, אז שאלת שאלה פילוסופית, כאילו, זה לא מפריע. אוקיי. אבל, לא, אני יודע ש... תראה, אני הבאתי דוגמה, כי אני זוכר מהסיגריות, כאילו, שהשכת הראשונה הייתה הכי טובה. בשתייה אין לי כל כך ניסיון, אבל בהחלט יכול להיות, כאילו, שהאופטימום זה ארבע כוסות, כי כאילו, הוא כמו בפסח, של ויסקי עוד יותר טוב. אני בהחלט, יכול להיות, כן, <אז> אבל... אני... אני רציתי להביא להעמיד דוגמה שאושר והנאה, את הפוטנציאל של הסבל שיש בהם. לרובנו אל... יש נכדים. זה אושר. זה אושר, באתי לשאול, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו היינו יכולים להיות עכשיו מוגללים? לא, לא קרה כלום, הילדים שלנו בחוץ לזה, זה הכל. מה הם בארצות הברית? מה? אנשים מנחמים אותנו, ואיזה מסכנים, אנחנו לא מסכנים. זה ברור שאתה נהיה תלוי מדי, או תלוי מדי, או מכור מדי. כן. אוקיי, לא אתה, שזה לא היה. זה לא מכור, זה לא מעניין של מכור. לא הרגשנו שזה מכתיב לנו את האושר, את האי אושר שלנו. זה היה נורא נעים שהם היו בארץ. וזה נורא נחמד שהם באים לבקר, זה נורא נחמד לנסוע אליהם. זהו, זה טוב. זה אחד הדברים ש... אתה לזה קבלה. כן. ולכן... ]get קיבלנו אותה מראש כן. אדום, כאילו, מה אנחנו יודעים? כאילו, ברגע שאתה מתייחס לכל, מאיפה אני יודע אם זה יימשך? אז, עד שלא נמשך, אז אוקיי, אז לא נמשך. כשהם עברו מ... זה מוויכוח, אבל אני לא רואה בדיוק שהחיבור שלה זה חיבור. זה החיבור. זה החיבור. החיבור ל... לא לי... כשהם עברו מהרצליה לכפר סבא, אמרנו, אוי, כמה רחוק הם ואז הם לאוסטרליה. כן. אני רוצה להחנות את האוטו שלי. כן. ואני עושה כל מיני תרגילים, ורוצה להחנות, ומישהו בא ואני... ותופס לי את המקום. כן. <laughs> ואני כועסת ואני רוצה את זה. ובסוף אני מת... מת... רואה שעומדת שם פרה. אה, כן, יש ספר כאלה. לא, כן. יש סיפורים כאלה. כן, כן. עכשיו. ואז כשאני רואה את הפרה, אז אני כבר לא כועסת, כן. כבר לא, לא, לא, לא קורה כלום. נכון, לא? כן. אז איפה אתה שם את זה פה עם המינוס, עם הפלוס, וזה מאוד מעניין אותי. בדיוק. <עד> ואלה דברים יש לנו כל הזמן. אבל זה בדיוק כמו הזה. אם את מסתכלת על זה, ואת רואה שנוצר לך מינוס, נכון? כי את רצית ומישהו תפס <עד> לך, <עד> לך <עד> את החנך. איך הוא תפס את המקום, נו? ואחר כך את רואה שזאת הייתה פרה, זאת אומרת המינוס לא היה מוצדק, נכון? נכון. אז בפעם הבאה, לא כשיהיה אותו. אותו דבר, אולי המינוס יהיה יותר חלש, נכון? כי תגידו, אולי זה פרה. ואז אין מה לכעוס. או, למשל, אני אגיד לך, פעם היינו בדרך, נסענו בדיוק לברית של הנכד שלנו. ונורא מיערתי, כי הייתה שעה שהיינו צריכים להגיע, וכנראה שיצאתי קצת מאוחר, ויש איזה מקום שם בגבעתיים. בקיצור, עקפתי את המכוניות, עשיתי מה שאני נורא שונא שעושים לי, ודחפתי את כולם כאילו הצידה, ונכנסתי. מאז, אני לא כועס כשעוקפים אותי. אני אומר, אולי הוא מודה ער לברית של הנכד שלו. זאת אומרת, זה... זה אומר, היא הולדת. כן, כן. אבל... כשאנחנו עובדים באופן אוטומטי, אז עולה לנו הפלוס או המינוס הזה, וכבר אנחנו, זה כבר אני, וזה הוא, וזה בסדר, וזה לא בסדר, וזה... גורם לנו להמון סבל בחיים. עכשיו, אם אני לא רואה את כל זה, אז אני לא רואה שקרה פה משהו, ראיתי שמישהו עקף, ונוצר לי מינוס, ואני אמרתי זה לא בסדר, ואני הפכתי אותו ל... נגיד עבריין, אבל למאניאק מינימום, ואז אני כבר מתייחס לצו... לסיטואציה שפה יש אני, כמובן אני האיש הטוב, ופה יש מאניאק, <אז> ו... וזה למה? כי לא ראיתי מה קרה אצלי בעצם, אבל אם אני כן רואה מה קורה אצלי, אז אני יכול, יש לי כל מיני אפשרויות, יש לי עדיין אפשרות. כן, אני יכול, אני יודע, אם אני בדיוק במצב רוח מאוד חינוכי, אז אני יכול ללכת ולהגיד לו מה אני חושב עליו, אם הוא לא יותר מדי גדול. גם אם הוא קטן, אז היא שאלות... לא, אז אני אומר, אבל אני פותח לעצמי את החופש לנהוג כמו מה שאני רוצה, זה לא אומר שאני חייב להשלים עם זה, אבל זה אומר, היום אין לי חשק. לבזבז על זה אנרגיה, אז תיסע, או כל ה... או... או היום, היום דווקא הוא הרגיז אותי, אז בואו נוציא קצת את המרץ שלנו עליו. אבל זה משנה את כל הגישה שלנו, כי אנחנו פתאום נהיים בעל הבית על מה שקורה לנו. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך, נגיד, לשמוח פחות בדברים משמחים, אבל אני צריך לראות למה אני שמח. וכשאני רואה, אז נכון, מבחינה מסוימת, אני מודה, זה איכשהו מוציא את ה... לא יודע מה, את האופוריה מכמה דברים. אני אומר... רוצה לתת לך עוד דוגמה אחת. כן. ככה, קיצונית שהיא קורית לנו בחיים באמת. כן. אני הולכת בכביש, כולנו הרי כל הזמן בכבישים. ויש לי חבילות עם עגבניות, עם... מישהו בא מולי ומפיל את הדברים והוא, והוא גם נופל. ואני כועסת ואני אומרת, מה אתה עיוור? פתאום את רואה שהוא עיוור. והוא באמת עיוור. שהוא <laughs> לא אלא שהוא גם נפל בזה ואני מיד משנה את ההתנהגות שלי נכון? כמובן. כן? אני מצטערת, אני... כן. זאת אומרת, יש באמת <coughs> דברים שכשאנחנו תופסים אותם, כן? אנחנו... זאת אומרת, כאילו זה שהוא הפיל אותי, זה... זה נשאר אותו דבר, כן. כן. זה ובוא... לא השתנה. נכון. אז נכון. בוא תכניס לי את זה ל... שוב, בדיוק אותו דבר. אם אני הולך ונגיד מישהו נתקל בי, ונפלו לי הדברים. אז זאת העובדה. לא שום דבר חוץ מזה, אין עובדות. לא טוב וזה לא רע. זה הסיטואציה. כן. Okay. אם אני לא רואה, אז כמובן, מיד כיוון שמישהו הפיל אותי, אז אני נותן לו מינוס, אני מוסיף לו אידיוט, ויכול להיות שאני אפילו עושה לו משהו, אני יודע, אם אני צעיר ובריא והוא לא. <laughs> עכשיו, אם אני רואה בדיוק מה קורה, ואני מצליח לעבוד מהירות הבזק במחשבה שלי, אז אני מבודד. אני אומר, פה הייתה, אה, אה, כבר לא אגיד שאני מסתכל על זה כמו על פיזיקה, ואני אומר, פה התנגשו שני גופים, ו... <laughs> לא, פה מישהו נכנס בי והפיל לי את כל הדברים, אחד. דבר שני, זה לא בסדר. אבל אני רואה שאני אומר שזה לא בסדר, שזה לא קשור לסיטואציה עצמה. הסיטואציה עצמה היא כבר קרתה, אם אני אשפוט אותה ואם אני לא אשפוט אותה. אם אני רואה שהשיפוט שלי הוא בעצם שהפך את הסיטואציה גם בינינו, נגיד ש... אני מה, שבסך הכל הלכתי עם, עם, עם, עם, עם סל ויש בו קופסאות שימורים, כן? זאת אומרת, לא קרה שום דבר באמת, זה נפל על הרצפה, כן? אם אני הייתי פתאום חולם ונכנס באבן, אז גם זה היה יכול ליפול על הרצפה, זאת אומרת, זה לא קרה פה שום דבר באמת, אבל... כיוון שהוא לא שם לב, יש סיטואציה, יש משהו מאוד דומה, גם דומה לנושא של הפרה עם הסירה, שאתה נוסע בסירה בלילה, בערב, ויש ערפל, ומישהו מתנגש בך ואתה נורא כועס עליו, ואתה מתקרב ואתה רואה שזו הייתה סירה בלי אף בן אדם, זאת אומרת סירה שטועה כזאת, וזה, אין על מי לכעוס, כאילו, אז פתאום כל הבלון... הייתה שם נימפה, נכון? מה? הייתה שם נימפה, היא לא הייתה רגע זה יכול להיות אותה סיטואציה, למשל, שפתאום ילד שמשתולל והוא רץ אליך ונופל לך כל הדברים, אבל הוא נכנס לפאניקה והוא מתחיל לבכות. כן. אז פתאום אתה הופך להיות המנחם, כן. כן, כן, אבל מה שחשוב זה שאנחנו נראה איך אנחנו מסיטואציה עוברים לתגובה. ויש שם שלבים פשוט. והשלב הראשון... זה שאנחנו מגדירים בכלל את הסיטואציה, זאת אומרת, נגיד בזה, זה קודם קצת יותר מורכב מאשר לראות משהו, אבל אני מגדיר את הסיטואציה בתור פה <coughs> 아, 아, 아, <coughs> מישהו נכנס בי, כן? ונפלו לי הדברים מה, מהידיים. אז זה ההגדרה של הסיטואציה, זה, זה השלב הראשון כאילו שדיברנו עליו. השלב השני, אני באופן אינסטינקטיבי נותן לזה מינוס, זאת אומרת, פה קרה דבר לא טוב, כן? לי, לי. לא, לא, לא. אני לא מנתח מה קרה לו. אני אומר, לי קרה פה דבר לא טוב. מפה מדרון חלקלק כבר לכל ה... לכל יתר הדברים, שתכף אנחנו נראה אה, אה, אה, מה... מה קורה אחרי זה. אבל אם אני מצליח במק... במקום הזה לעצור ולראות שפה קרה משהו, בעצם בסך הכל מה קרה פה? קרה פה איזשהו אירוע פיזיקלי. שהוא גם לא משהו שהרי גורל, לא נפל פה איזה הר או התפוצץ פה איזשהו בית, בסך הכל מישהו נתקל בי, אני אפילו לא נפלתי, רק נפלו לי החפצים שיהיו לי ביד, וזה אפילו לא היה צנצנות זכוכית. זה לא בצגלות. בדיוק. זה אותו, אירוע, רק הנסיבות השתנו. לא, הנסיבות לא השתנו. התפיסה שלנו את ההירואה השתנתה. בגלל שאתה... זה מה שחשוב. בכל זה אנחנו מדברים על סמלים, דוגמאות. נכון. הרבה יותר חמורים בחיים שקורים לנו, וגם איתם צריכים... נכון. לחיות בעצם. אבל בואי נלמד את זה על הדברים הקטנים ועל הסמלים. אני מסתכלת על הדברים האלה, שאנחנו מדברים, שסליחה, זה כל מיני שטויות קטנות, עוקפים אותך פה, נופל לך ביתים. כן. באמת שטויות, אבל אני מניחה שאנחנו רוצים פה לדברים הבאמת המתנכלים, בוודאי, בוודאי, להיות יותר מתונים, כן, לטלטלה, כן, ולקבל אותה, כמה שקורים דברים רעים, כן. אנחנו פשוט, אנחנו לא אומרים לעצמנו שאלה יהיו הצרות שלנו, תמיד אנחנו אומרים את זה, גם שעוקפים אותי, גם שנופל לי, גם זה, שאלה לא, אבל מה תתקבל את זה שהצרות שאת לא אומרת עליהן שאלה יהיו הצרות שלנו, אז זה בא באמת לידי ביטוי. אבל אז אני אומרת, אז אני אומרת לעצמי... לאיפה הגעת? איציק, נגד יפה. לא, לא, אנחנו פחות או יותר סיימנו. הדוגמה לשילוב סיטואציה זה הקבוצה בתל אביב שלו.